Пошуки Ельдорадо. Ельдорадо від іспанського золотий. Країна, багата на золото і коштовності, яку іспанські завойовники невпинно шукали в 16-17 століттях у Південній Америці, в основному в басейні річок Оріноко й Амазонки. У 1535 році, коли іспанський конкістадор Себастьян Балалькасар підкорював північні племена інків, Територія Еквадору і Колумбії Він почув розповідь про обряд Пов'язаний з обранням нового вождя Майбутнього вождя обмазували глиною І обсипали золотим піском Золота людина йшла до плоту Навантаженого золотом і смарагдами Допливала до середини озера І стрибала у воду Коштовності опускалися на дно озера А вождь випливав на поверхню Вже без золотої одежі Якщо золотий пісок змивався повністю, значить боги схвалювали вождя. белла відразу вирушив на пошуки країни, у якій після обрядів на дні озера залишаються незліченні скарби. Коли експедиція подолала Анди, від неї відокремилася і рушила на схід у сельву група авантюристів під проводом Франциско де Орельяни. Саме їм належить найбільше відкриття, здійснене під час пошуків Альдорадо. Вони виявили величезну, але спокійну річку, яку назвали Амазонкою. Слідами Белл-Алькасара та Орельяни вирушили інші конкістадори. Серед найзатятіших був губернатор Тринідаду Антоніо Деберріо. Коли англійський адмірал Уолта Рейлі захопив останнього у полон, той розповів усе, що знав. Рейлі повів кораблі назад до Англії з твердим наміром повернутися і завоювати Ельдорадо. Але у 1603 році померла англійська королева Єлизавета І, покровителька Рейлі, і його обвинуватили у державній зраді. Та король, як і вперший, не поспішав виконувати смертний вирок. Через 13 років король, якому були кончені необхідні гроші, згадав про Ельдорадо. Адмірала Рейлі відправили в експедицію за золотом, але вона закінчилася невдачею і в 1618 році Уолтер-Рейлі був страчений на подвір'ї старого Вестмінстерського палацу. Країну казкових багатств так і не було знайдено. Орельяна виявив на березі Великої річки Тубільське плем'я, жінки якого дуже влучно стріляли з лука. Згадавши давньогрецькі міфи про жінок-воїнів, він назвав цю річку Амазонкою.